Când ajungem în viața de Credință până la sfârșitul vieții, mi-a simțit sprivirea, spre cuvânt, spre legile tale, poruncile tale, însă este omul care cu adevărat se va bucura de harul mântuirii. pentru că Domnul, pentru cei care sunt pentru mântuire, Așa se înțelege de ce în viața noastră Dumnezeu de tot felul de încercări, pentru că El vrea să știe exact despre fiecare cât e El de vrednic pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Părintele Avram a fost iubit de Domnul, l-a socotit neprihândit în momentul când Domnul i-a vorbit și El l-a crezut pe Domnul, Domnul s-a bucurat și l-a socoțit prieten. După aceea, i-a dorit și un copil. Și s-a așteptat, Avraam, că în viața lui, în umblarea lui cu Dumnezeu, cum mi-i spusese mai înainte, Avram, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta, așa foarte mare. Cuvântul acesta era foarte important pentru Abraham, era străin într-o țară străină, călător, viața din nomad, azi era aici, mâine în altă parte și sigur, avea nevoie să se știe că este ocrotit de o putere în țară străină, ca străin, sigur. Și Dumnezeu îl liniștește, nu te teme, Abraham, eu sunt scut, adică apărător și, în același timp, Resplată, adică nu cumva să slucească ochii la bogățiile acestor neamuri alipindu-se inima de ele așa cum s-a întâmplat cu inima lui Lot care văzând viața celor din Sodoma un oraș prosper, un oraș înfloritor, un oraș care atrăgea privire oricum. Pentru părinte Abraham Sodoma nu a nimic. El a avut o chemare. Chemarea lui era țara pe care i-a spus-o. Îți voi da țara canalului. Și pe această țară el își avea gândul și privirea îndreptată în fiecare zi. Dar avea nevoie de o credințare că nu i se va întâmpla nimic în călătoria lui, între popoare păgâne, ca străini, fără nicio armată după el care să-l și noi spune, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsprața ta, cea foarte mare. Gândul acesta pe care părințele a l-a luat de la Domnul, l-a făcut să fie liniștit, nu s-a temut. E gândul pe care și noi Dumnezeu Tatăl care este aici cu noi l-a pus. Așa se explică încercările prin care noi am trecut, când n-am știut ce este frica. Pe el noi l-am avut ca scut, el a fost cel care tot timpul ne-a credințat, nu te teme, Amenințările, primejdele, moartea, era la fiecare pas, nici o vorbă ca acestea să aducă o cât de câtă teamă sau frică, că vom pieri pe acolo, pe unde ne-a fost să nici vorbă de așa ceva. Asta înseamnă lucrarea credinței, asta înseamnă umblat prin credință. Doamne, ce ha, toți cei care în vremea comunismului dintre biserici au gândit că se poate supraviețui biserica sau el cu credința lui sau slujba în care a fost pus și să ne punem bine pe lângă aceștia care dețin puterea, pe lângă, pe lângă cei care erau în biserică, în cap, este în care avea autoritatea ca să fiu aresteze, dar umblai așa o fisură, ceva care mai târziu, după munca, care o depune în lucruri pe care dorește să-și o facă, se vadă că, la urmă, se desface în două.